Bon dia a tots i a totes. Som Mariola, Candela, Eloi, Pep i Pau. En el capítol d'avui us parlarem de com Hitler, amb discursos enganyosos i símbols, va aconseguir manipular la gent i va aniquilar a milions de persones. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur. Bon dia, Mariola. Ens podries explicar què signifiquen els colors de la bandera nazi? Clar, la bandera nazi estava formada per tres colors. De fons, roig i blanc, amb una creu gamada de color negre al centre. El roig es dirigia als obrers, mentre que el blanc i el negre eren per a mantenir els colors imperials i atraure els conservadors de dretes. Ara Eloi ens parlarà un poc de les conseqüències que va tenir del nazisme i de les víctimes que hi va haver. Una de les conseqüències més importants és que Hitler va matar a més de 6 milions de persones. Candela, vosaltres que sabeu del projecte Simbologia i Discursos? Ens podreu dir alguna frase que Hitler va dir als seus discursos? Sí, la que més ens ha cridat l'atenció ha sigut aquesta. Hem de procurar que només tinguin fills els individus sants, ja que el fet de que pels seus malalts tinguin fills és una desgràcia. Pep, aleshores, coneixes algun discurs més? Sí, davant de Déu del món, el més fort té el dret de fer prevaldre la seva voluntat. ¿Nos podries explicar la frase per a que la els oients? Doncs que Hitler pensava que els més forts tenen que manar sobre els més dèbils i no és just. Em ¿Podríeu dir quines són les coses que més vos han impactat del projecte? Ens ha impactat totes les persones que Hitler perseguia cada dia, com els negres, discapacitats, homosexuals, afroalemans, tots els que eren diferents dels que ells volien. Esperem que vos agradi el programa i que aprengueu de la història per tal de no repetir els mateixos errors com ara a Palestina. Adeu! en parlàvem de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i es carros veien passar si sé que no veu l'estaca on estem tots lligats si no podem disfensen mai no podrem caminar